Și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I091 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica programelor noastre este studierea Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu cu intenția de a întâmpina singura nevoie și cea mai urgentă nevoie a făpturii umane și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru marea sândurare pe care a arătat-o față de noi, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să moară în locul nostru, să plătească prețul ispravei noastre și acum toți acei care vor să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca izbăvitor și plătitor în locul lor au marele har să devină copii ai Lui Dumnezeu. Harul acesta este pregătit deopotrivă pentru toți cei care fac parte din rasa umană, dar este numai parte acelora celora care îl primesc. Pentru că Domnul ne oferă un dar pe care noi putem să-l primim sau să-l respingem depinde de voința noastră. Și tot planul acesta este cuprins în cuvântul scris al lui Dumnezeu, pe care cu voia lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, îl studiem împreună de o bună bucată de vreme, însoțiți de un mănui de cugetări și meditații, alcătuite sub călăuzirea Duhului Sfânt de către preotul Niculiță. În felul acesta, studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu meditația asupra versetului 20 din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, verset pe care îl vom citi în dată urmat de explicațiile care l acompaniază. Mai întâi de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc o scurtă conversație dintre Mark Twain, un vestit umorist american, și unul din prietenii săi cu privire la Biblie. Spune că vestitul umorist american, Mark Twain, vorbea despre Biblie cu unul din prietenii săi care îi spunea Ceea ce mă tulbură în Biblie este tot ceea ce nu înțeleg. Pe mine însă, a răspuns Twain, Din potrivă, ceea ce mă tulbură în Biblie este tocmai ceea ce înțeleg. Vedeți, eroarea oamenilor este că vor să înțeleagă ceea ce Dumnezeu le cere numai să creadă. Cum ar putea cu spiritul lor deja limitat în a scruta tainele Universului să se adâncească în gândul lui Dumnezeu? Din potrivă, ei pot să creadă și să accepte prin credință ceea ce a spus Dumnezeu. Putem să-i mulțumim că nu ne-a cerut să înțelegem, ci numai să credem. Dumnezeu ar fi fost nedrept dacă ar fi făcut în așa fel ca mântuirea să depindă de gradul de inteligență al oamenilor. Toți sunt departe de a avea aceleași capacități intelectuale. Nu, Dumnezeu a voit să pună mântuirea la îndemâna tuturor este de ajuns să se recunoască cineva păcătos și să creadă în jertfa răscumpărătoare împlinită de Domnul Iisus pe cruce. Ori om poate să înțeleagă acest lucru, dar vrea să-l accepte? Să nu ne legănăm cu iluzii. În ziua judecății nu vom fi întrebați dacă solia divină a fost înțeleasă, ci numai dacă a fost crezută. Vedeți, folosul pe care l avem de pe urma unui obiect sau altul, de pe una unei practici sau cealaltă, nu constă în înțelegerea fenomenelor care au loc ci în folosirea lor spre exemplu, nici astăzi nu se cunoaște bine încă cel puțin până la ora la care am studiat eu, pe unde circulă curentul electric prin conductor sau pe lângă pentru aceasta însă omul nu este împiedicat deloc să-l folosească din plin și să se bucure de atât de multe înlesniri pe care le aduce curentul electric în societatea civilizată a lumii de astăzi am participat nu mult la o biserică unde se studia Cartea Apocalipsei și în discuțiile libere care au urmat, o doamnă americană pe fața căreia se citea neliniștea și groaza, mărturisea deschis că dumneai ei nu poate să citească din Cartea Apocalipsei pentru că aceasta îi produce multă groază și am întrebat-o de ce și a spus din pricina lucrurilor care stau scrise în ea. Atunci am rugat-o să deschidă cartea și să citească versetul 3 din capitolul 1 care spune așa Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Și i-am spus dacă Dumnezeu zice ferice, de ce dumneata ești nefericită? La mijloc stă faptul că te-ai angajat să faci cu cuvântul lui Dumnezeu ceea ce nu ți-a cerut. El a zis de cine citește... Cine ascultă și păzește. Acest păzește înseamnă îl ține în el după cum pământul menține sămânța în el. Asta e tot ce trebuie să faci. Dacă faci așa, dacă urmezi instrucțiunile cărții lui Dumnezeu, atunci ai fericire de pe urma faptului că o citești, asculți și păzești. Adică menții lucrurile acelea în inima ta, în gândul tău și în inima ta, iar ele lucrează după cum sămânța, pe care pământul o menține în el, lucrează numai în urma faptului că pământul îi permite, dacă putem să zicem așa, să-și desfășoare lucrarea ei. Tot așa trebuie să facem și noi cu cuvântul lui Dumnezeu. Să-l citim, să-l ascultăm și să-l ținem în inimile noastre, să-l primim așa cum ne-l dă Dumnezeu. El singur vine și își face lucrarea lui binecuvântată, sub înrăurirea Duhului Său cel Sfânt, dar numai în măsura în care noi îl citim, îl ascultăm și îl credem, îl primim așa cum este. La să încercăm să-i dăm noi tâlmăcirea noastră firească. Doamne Tată Ceresc, rugăm să bine cuvinte și ascultarea mesajului care ne stă înainte, convingându-ne tot mai mult să facem ce ne spui tu. Să-l citim, să-l ascultăm și să-l păstrăm în inimile noastre. În felul acesta ne vom putea bucura de rodul pe care îl vei aduce tu de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 în curând, în curând, doar durul de tine, de chipul tău ne spune mereu, în curând, în curând. Prima lucrare pe care o face păstrarea cuvântului lui Dumnezeu în inimile noastre este descoperirea Domnului Isus Hristos acela în care Dumnezeu și-a găsit toată plăcerea. Vedeți, dumneavoastră, cât este universul acesta de necuprins pentru noi, cât este de infinit, atât de mult a cercetat, l-a scormonit Dumnezeu pe toate părțile, l-a întors, cum zicem noi, o rufă și pe față și pe dos, peste tot a căutat, dar în nimic n-a găsit atâta plăcere cât a găsit în Fiul Său. Și în Fiul Său a găsit toată plăcerea, așa-i de minunat! Ei bine! Pe Domnul Iisus Hristos ne descoperă El și vrea să ne îndrăgostească și pe noi de El și pe măsură ce noi citim cuvântul Său și îi permitem ca prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt să încolțească în noi, să răsară, să crească și să se dezvolte, să producă fructe această dragoste față de Domnul Iisus Hristos, în aceeași măsură ne răsăm tot mai mult atrași de El și dorim tot mai mult întâlnirea cu El. Aceasta dă un sens și un scop vieții noastre. Dacă trăim, știm că trăim pentru ca să fim desăvârșiți în vederea întâmpinării acestui dar așa de minunat al lui Dumnezeu. Dacă murim, știm că murim pentru ca să-L întâlnim pe acelea pe care l-am îndrăgostit din pricina lui Dumnezeu așa de mult prin viața aceasta pământească. Deci mare har este, singurul har și singura fericire, singura menire a omului pe pământ este să se, ocupe cu, să se îndeletnicească neapărat cu citirea cuvântului lui Dumnezeu și lăsându se să lucreze în inima lui, să-l întoarcă către Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, cercetând cuvântul acesta minunat al lui Dumnezeu, ne începem în studiul nostru de astăzi cu versetul 20 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 7, verset care sună în felul următor. Norodul i-a răspuns, Ai drac, cine caută să te omoare? Aceste cuvinte sunt adresate de iudeii religioși de altă dată, cărora Domnul Isus, după ce le dăduse pâinea aceasta materială, a vrut să le dea pâinea cea adevărată din cer pe el însuși, pâine din care cine mănâncă nu mai însetează și nu mai flămânzește niciodată după lucrurile pământești, ci are o singură foame și o singură sete să-l cunoască pe el mai mult și să îl lase pe el să îi penetreze viața mai mult cu dragostea, cu bunătatea și cu farmecul său divin. Ei însă s-au arătat foarte binevoitori când Domnul Iisus le dădea cele pământești, dar când a vrut să le dea cele cerești, auziți ce cuvinte au fost în stare să-i spună. Ai drag! Cine caută să te omoare? Cuvintele acestea au fost răspuns la ceea ce le întreabă Domnul Iisus în versetul anterior, în versetul 19. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? La care ei răspund în felul acesta. Cât de mincinos este norodul, fariseii din norod, pentru că ei erau cei care întărătau norodul. Ei ar fi dorit în clipa aceea să nu mai fie Domnul Sus printre ei. Pentru că Domnul Iisus aducea o învățătură nouă care nu se potrivea cu legea lor, de aceea luptau împotriva lui cu toate puterile și mijloacele pe care le aveau. Când nu-ți mai este drag cineva, îl lași deoparte și nu te mai interesezi de el. Oare aceasta nu este un fel de omorâre? Scoțând pe cineva din viața ta l-ai omorât, pentru că îl socotești rău, iar răul trebuie să dispară. Mai mult decât atât, ei încercaseră să-l omoare cu pietre pentru că el să săvârșise niște minuni în ziua sabatului, după cum am citit în versetul, în capitolul 5, cu două capitole în urmă, când vindecase pe slăbănogul acela bolnav de 38 de ani în ziua sabatului și ei vreau să-l omoare. Lor nu le păsa că Domnul Sus a făcut bine bietului om. Pe ei nu l-au interesat niciodată suferința omului acestuia. S-au împiedicat de el de multe ori. 38 de ani zăcea acolo. Poate că unii dintre ei nici n-aveau vârsta asta. Când s-au născut, când au deschis ochii, acolo l-au pomenit, dar niciodată nu s-au dus să-l întrebe, omule, de ce zaci? Hai cum ce te putem ajuta? Nu le-a păsat de el. În momentul în care Domnul Iisus vine și dă viață, atunci ei se ocupă de el, dar numai cu scopul de a-l învinui pe Domnul Iisus, ba mai mult decât atât, scrie în capitolul 5 că ei căutau să-l omoare pentru că să vârșise un bine, în ziua sabatului. Aici însă spun că nu, nu-l căutăm să te omorâm. Așa face răul. Când nu vrei în tine și în familia ta felul de a fi al lui Hristos, asta înseamnă de asemenea omorârea lui. Cine nu-și omoară zilnic firea veche, felul lui de a fi sau al grupării sale din care face parte, acela va omorâ pentru el pe Domnul Isus felul lui de a fi. Cale de mijloc nu există. Norodul zicea, de fapt e vorba de farisei din norod, ai drac. Oi, dacă Domnul Iisus după credința lor avea drac, ei cu dracul nu puteau face casă împreună și de aceea căutau să-l omoare. Dar adevărul nu atârnă de părerile oamenilor, cum soarele nu răsare și nu apune la porunca neputincioșilor pământeni. Oamenii îți pot atârna de haina vieții fel de fel de etichete și pe baza lor să te primească sau să te respingă, sau să te omoare. Important însă este ce zice Dumnezeu despre tine. În lupta lui împotriva Domnului Isus, diavolul strecoară în mintea omului întâi bănuiala, apoi îndoiala și apoi gândul de nimicire. Grea răspundere și o sândă vor avea în ziua judecății toți aceia care seamănă bănuială, îndoială și ură în norod, chiar și în norodul credincioșilor, față de un credincios sau mai mulți care nu împărtășesc părerea unui grup religios din care fac ei parte. Norodul ațățat nu mai judecă și își să focul mâniei și al urii pustiind totul în calea lui. Istoria este plină de astfel de exemple. Norodul i-a răspuns, ai drag, cine caută să te omoare? Norodul nu bagă de seamă că în mijlocul lui sunt ațățători. Nu vede că unul a pus chibritul urii? Și focul a aprins apoi totul. Mare grijă trebuie să avem când este vorba de a duce mulțimii o solie. Aceasta poate fi solia adevărului sau arătăcirii, solia dragostei sau aurii, solia lui Hristos sau a diavolului. Să nu ne grăbim, ci să cercetăm obârșia oricărei solii și când trebuie să primim și când trebuie să dăm. În versetul 21 față de această acuzație, Domnul Isus ia următoare atitudine și le răspunde. Drept răspuns deci, Isus le-a zis, o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Istoric, din punct de vedere istoric, în primul rând, este vorba despre lucrarea de vindecare pe care o făcuse Domnul Isus în ziua sabatului cu slăbănogul de 38 de ani. Pentru asta căutau ei să-l omoare. Dacă această singură lucrare a putut produce atâta nedumerire și mirare, ce-ar fi zis iudeii să vadă necuprinsa bogăție de fapte minunate în Marele Mântuitor Iisus Hristos? Duhovnicește acum înțelegând lucrurile, Domnul Isus a venit pe pământ să facă doar o singură lucrare și anume mântuirea a tot ceea ce era pierdut. Minuni au făcut și alți oameni ai lui Dumnezeu din vechime, dar mântuire din păcat pentru om? N-a adus nimeni. O lucrare am făcut, spune Domnul Isus. Și Sfântul Apostol Pavel zicea: Fac un singur lucru, sau? Iată ce lucrez eu și mă lupt: să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Ținta lui Dumnezeu este una singură: unitatea întregii sale creațiuni, unirea cerului cu pământul, dărâmarea oricărui zid de despărțire pentru om ca el să fie totul în toți. Dar tu, fratele meu, la ce lucrezi? Câte lucrări ai tu de făcut? Trăirea ta arată limpede ce lucrezi și felul cum lucrezi. În versetul 22, Domnul Isus continuă să vorbească cu ei și încearcă să le dovedească Dumnezeirea lui, dându-le răspuns la acuzația lor. Și iată ce le spune. Moise va a dat porunca privitoare la tăierea împrejur. Nu că ea vine de la Moise, ci de la Patriarh, iar voi tăiați împrejur pe om în ziua sabatului. Domnul Iisus apără adevărul lui Dumnezeu care are în vedere înainte de orice viața și sănătatea omului, adevăr mai presus de rânduielile religioase ale iudeilor și ale oricărui popor de pe pământ. Marele nostru Mântuitor aduce iudeilor dovezi din propria lor lege, că este bine și se cuvine ca un om să fie vindecat în ziua sabatului. Tăierea în prejur, era piatra de temelie a legământului pentru poporul lui Israel, era un semn văzut al acelui legământ în trupul fiecărui urmaș al lui Avram, deci al fiecărui israelit. De citit, Cartea Facerii, capitolul 17, versetele 11 până la 14. Această lege a fost dată de Dumnezeu prin patriarh și reînnoită prin Moise. Ea era atât de importantă încât cântărea mai greu decât legea Sabatului. Tăierea în prejur era icoana, era simbolul contopirii omului cu Dumnezeu, a predării omului în brațele Creatorului, a nașterii lui din nou. Iar Sabatul era simbolul i-odihnei în care intră omul predat lui Dumnezeu. Deci întâi nașterea din nou, unirea omului cu Dumnezeu și apoi odihna în Dumnezeu. Întâi viața și apoi apărarea vieții. Odihna este apărarea vieții. Toate câte au fost în vechiul legământ, erau umbra, erau numai icoana celor din noul legământ, cum vedem la Evrei 10 cu 1, Galateni 3, 24-25. Când spunem că toate acestea erau umbra lucrurilor viitoare, nu spunem de la noi, ce sunt spusele Sfintei Scripturi. Despre aceasta ne vorbește și Pavel în epistolele lui. Iudei, însă nu puteau pricepe adevărul acesta, fiind robi păcatului și de aceea se luptau împotriva Domnului Isus, care dezlega ziua sabatului. Numai cel izbăvit de subrobia legii și fără de legii poate înțelege tainele adevărului noului legământ. Domnul Iisus, deci, a dezlegat ziua sabatului pentru toți cei care trăiesc în noul legământ. În versetul 23 le spune Domnul Iisus mai departe, Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea pentru că am însănătoșat un om întreg în ziua sabatului? Vedeți, tăierea prejur, după cum s-a spus și în meditația anterioară, era un semn al vechiului legământ, dar ea nu avea nicio putere de schimbare a omului păcătos. Nu-i aducea mântuirea și fericirea, fiind doar o umbră a realității dumnezeiești, dar nu era realitatea însăși. Pentru că nu era realitatea, nu avea nicio putere de schimbare a omului, Dumnezeu a dat-o însă ca să arate ceea ce va veni când va veni Domnul Hristos. Era icoana pâinii, era desenul, era pictura dacă vrei, dar nu era pâinea însăși. Ca și toate celelalte rânduieli ale vechiului legământ, tăierea în împrejur era o practică religioasă care devenise formă goală, fără viață și care lăsa pe om în starea sa de păcat ca și mai înainte. Dovadă este însăși faptul că cei care l-au pus pe cruce pe Domnul Isus, cei care au cerut omorârea lui, erau cei tăiați prejur, iudei, farisei, erau preoții cei mai de seamă, aceștia l-au pus pe Domnul Isus pe cruce, aceștia care aveau tăierea prejur și care țineau cu strictețe ziua sabatului, aceștia care făceau numai niște practici moarte, și făcând numai niște practici moarte lipsite de viață, nu au putut să vadă viața care era Domnul Iisus însuși. Domnul Isus a venit în lume ca să aducă adevărul, adică realități vii în mijlocul unei lumii, moarte în păcat. Tot ce făcea El era dovedit prin viață, putere și lumină. Nimic de formă, nimic mort, nimic din simplu obicei nu se vedea în trăirea lui și în lucrarea marelui nostru mântuitor. Iudeii vedeau lucrul acesta și se mirau, dar se și îngrozeau, mai ales farisei și cărturarii care erau conducătorii religioși ai poporului, pentru că își dădeau seama de sfârșitul religiei lor, bazată numai pe forme și practici moarte, fără viață, fără putere de mântuire a bietului om păcătos. Iar ei pentru că țineau cutărie la religia aceasta moartă care le aducea un câștig mârșav și o slavă deșartă și fiind ei însuși mor înșiși morți și nevrând să primească viața, căutau să-L omoare pe Domnul Isus care adusese viața realitate. Prin lucrarea de vindecare a slăbănogului de la scăldătoarea din Betesda, care zăcea de 38 de ani, și prin atâtea alte minuni nemaivăzute, Domnul Iisus dovedea că El este Mesia care a venit să aducă mântuirea neamului căzut al lui Adam. Tot ceea ce spunea și tot ceea ce lucra El nu se mai potrivea cu vechea religie, din pricina aceasta iudeii turbau de mânie. Ei nu doreau mântuire și viață nouă, ci voiau să fie lăsați în pace pe vechile lor drojdii. Pe ei nu interesau binele oamenilor. Că dacă i-ar fi interesat cu adevărat binele oamenilor, s-ar fi bucurat de Domnul Isus care a făcut numai și numai și numai bine. Dar pe ei nu-i interesau. Nu-i interesau așa cum am amintit de multe ori și mai spun odată că omul acesta zăcea putincios acolo timp de 38 de ani, aproape o viață de om. Nu i-a interesat niciodată. În momentul în care pe Domnul Isus l-a interesat binele acestui om și l-a vindecat, s-au ridicat cu putere împotriva lui să-l omoare. Iată ce este apărarea unor forme vechi, unor forme moarte. Aduce moarte. Toți cei care se ocupă cu forme moarte trăiesc în moarte și răspândesc moarte în jurul lor. Nimic nu se împotrivește mai mult ci mai turbat Domnului isus decât omul religios care nu vrea să se lepede de vechea lui viață și să se predea cu totul Mântuitorului Hristos primindu-i felul lui de a fi noua lui viață de natură cerească. Când cineva vine cu religia strămoșească și cu tradiția, să fim siguri că acolo are de suferit Iisus, felul lui de a fi, și nu poate fi naștere din nou. Tradiția este moartă, felul nostru de a fi este mort, că noi suntem născuți în păcat, pentru că am fost dați afară împreună cu Adam din Eden, și cine vine cu moartea și cu păcatul, vine ca să suprime, ca să înnăbușe viața. Să fim atenți! Duhul de partidă Interesele confesionale apărarea vechii religii, apărarea doctrinei, doctrinei partidei tale din care faci partea cultului tău, toate acestea sunt dușmane de moartea ale Domnului Iisus Hristos. Pentru ca să pricepeți acest lucru, nu-i nevoie de prea multă trudă. Priviți numai cu sinceritate în jur și vă veți convinge. Ascultați la bătăliile care se dau între toate confesiunile religioase. Citiți literatura, citiți în ziare și o să-i vedeți cum se pone unii pe alții și vă veți convinge. Iudeii de odinioară veneau în numele adevărului ca să lovească în cel care era adevărul întrupat. Minciuna atunci devine mai periculoasă când are nea și puțin adevăr. Satana niciodată nu vine îmbrăcat cu adevăratele lui haine, ci se îmbracă în haine de lumină ca să poată înșela. Domnul Iisus le spune aici, turbați de mânie împotriva mea pentru că am însănătoșit un om întreg. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Când un om este însănătoșat în gândirea, vorbirea, lucrarea și trăirea lui de Hristos, de cuvântul lui scris, de felul lui de a fi toți cei religioși turbează de mânie, pentru că cel vindecat va trezi și pe alții să vină la Hristos, ca și ei să fie vindecați, va îndemna pe toți să creadă și să trăiască numai ceea ce este scris în Noul Testament, Va trezi pe toți cei ce cred la conștiința trupului lui Hristos și în felul acesta ei se vor rupe de vechea religie, de tradiție și de duhul de partidă. Aceasta este adevărata cauză a urii împotriva lui Hristos. Cei ce sunt a lui Hristos nu scot sabia, nu-și caută membrii, nu-și fac doctrine, nu-și fac constituții. Domnul Isus Hristos a arătat adevărul simplu pe pământ și Domnul Isus Hristos nu numai că nu-și face membrii, Chiar atunci când a fost părăsit de cei 70 de ucenici și a rămas, am citit noi nu de mult lucrul acesta, și a rămas cu cei 12 în loc să se ducă să le spună, O, ce bine că ați rămas cu mine! Ei, lasă că să vedeți voi că nu-i chiar așa cum au înțeles să -i. am să vă explic." Nu! Domnul Iisus nu face așa! Din potrivă întreabă, nu plecați și voi?" Iată ce deosebire între Domnul Isus, care a adus adevărul, de care știa că este adevărul lui Dumnezeu, și toți aceia care caută azi pe toate căile să-și facă membri, arătându-le o mie și una de avantaje și de beneficii pe care le oferă ei, deosebit de celelalte secte. Domnul Isus, cuvântul lui, însănătoșește pe om întreg în gândire, lucrare și trăire, și dă conștiința apartenenții Trupului unu Singur al lui Hristos. Frații mei, nu vă temeți să vă alipiți în întregime de Domnul Isus, de felul lui de a fi, de adevărul lui cel unic. Tot ce a avut El de spus pentru noi se află în cuvântul Său scris în Noul Testament, Cartea de Temerie a Adevăratului Creștin. Ceea ce nu se află în acest cuvânt scris, să nu primim și să nu credem ca să nu ne primejduim mântuirea. Să nu ne lăsăm înșelați. Evanghelia curată și simplă a Mântuitorului, este de ajuns pentru mântuirea, desăvârșirea și fericirea noastră, după cum însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române spune despre cuvântul lui Dumnezeu că acesta conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos. Spurgeon zicea, dacă un țăran simplu vestește Evanghelia, îmi place mai mult să-l ascult. Nu mă interesează dacă face greșeli gramaticale atâta vreme cât Hristos e în vorbirea lui. Orice legătură cu Hristos mă înveselește, spunea el. Să nu uităm, iubiți ascultători, Hristos nu înseamnă tradiție, religie strămoșească, duh de partidă, naționalism sau alte despărțiri între oameni, ci el înseamnă viață nouă, cerească, adevăr, dragoste, pace și unitate între toți cei care cred în el, iar toate acestea se află în cuvântul său scris. Să ne grăbim, deci, și să avem mare grijă să cercetăm acest cuvânt scris al lui Dumnezeu, despre care, așa cum am amintit, însă și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mărturisit că el conține adevărul întreg despre Domnul Isus Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său scris, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți oamenii care ne îndreaptă către acest cuvânt scris, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți aceia care mărturisesc deschis, despre cuvântul scris al lui Dumnezeu, că acesta conține adevărul întreg, neștirbit și nealterat despre Domnul Iisus Hristos în care ne este dată mântuirea. Iubiți ascultători, îndemnând pe toți cu o mai multă tărie spre acest cuvânt minunat să-l citească, să-l asculte și să-l păstreze în inimile lor, aducem la cunoștință încheierea programului I091, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.